«Діду, візьміть дільницю, ми по неї потім прийдемо», – попросив Іван. «Та вже ж, поставте його там під яблуною». Само той ще хотів щось сказати, але тільки ворухнув губами. Слова зараз ніби заважали, вони не здатні були висловити того, що по могильному гнітило людей. А по дну балки вже бігли до шахти люди. Коли ми видерлися на горб, очам відкрилося – Десятки, сотні людей з усіх усюд поспішали до шахти. Через греблю бігли з великого хутора, по вітряк і нашу хату бігли з малого. По той бік заплави, де грунтова дорога в'юниться на шахту імені Лотікова, також рябіло людьми. Видно, й вони поспішали на білянку. Чиясь рука міцно охопила мене за плече. Здорово, братушко! Це був Григорій. За людським лементом я й не почув тріскотні його мотоцикла. Він насипав братам Бондаренкам упелени цукерків, а мене посадив на заднє сідло. На шахтне дворище нікого не пускали. Рятувальники в мідних касках умовляли людей розійтись, але ніхто їх не слухався. Час от часу внатолі підчулося жіноче голосіння. «Хіба ж начальство не знало, що вона газова?» Звертаючись до сусіда, питав незнайомий у високому кашкеті. «Та її тільки розробляти почали?» «Хе, а до війни?» «Вентиляція нікудишня, тільки й знають, план, план, а до нашого брата їм байдуже!» Ми з Григорієм поштовхалися серед натовпу та й поїхали додому. «Все ясно», – підсумував Григорій. «Якщо й копер покрутило, хто ж у шахті міг вижити?» Рятувальники часу-часу підіймали на гора самі лише трупи. На третій день у шахтному клубі виставили 23 домовини, оббиті червоною матерією. Ми потім пройшлися з Григорієм по малому хуторі. Як не в кожній хаті, то через одну лишилася вдова з дітьми. А так же раділи юргівці, що пережили голод. Ото щоб не раділи, витираючи сльози, сказала тітка Марина. Може і правда, сумно погодилась моя мати. Харків також сльозам не вірить. Десь, мабуть, із шостого класу пам'ять моя ніби здобуває інше освітлення. На загал тепер це похмуро сірий колір. Мабуть, життєві реалії у мої 14-15 років почали втрачати звабливість якою їх прикрашає дитинство. Прикрашає, незважаючи на жорстокі обставини життя. Гадаю, тут діє процес психологічного визрівання особи, який ми помічаємо не тоді, коли він відбувається, а набагато пізніше, коли дивимося у своє минуле очима зрілості, чи може й старості, як оце сьогодні роблю я. А може психологічне відмежування від дитинства з'явилося тому, що суто сільський період мого життя завершився п'ятим класом, а шостого почався період рудничий. Отож він і згадується так, як може згадуватися Донецька шахта, в сірих кольорах, бо інших просто не існувало. У шостий клас ми пішли до шахтного селища. Там спорудили для нашої семирічки розкішне, як нам тоді здавалося, приміщення міського типу. А коли я згадую його сьогодні, то знов таки переважає сірий колір. І все ж таки, незважаючи на цю сірість, жив у школі неповторний дух, якого ми тоді не вміли цінувати. Наша школа була українська, та не тільки наша. В ті часи, перша половина 30-х років, на весь Донбас налічувалося з десяток російських шкіл, не більше, а може й менше. Діти росіян, що прибували на Донецькій шахти, приходили до українських шкіл і вельми швидко оволодівали українською мовою. Нікому не спадало на думку, що в цій справі колись мають відбутися докорінні зміни. Адже ж ми живемо в Україні? Що ж тут має мінятися? Не існувало й закону, котрий дозволяє зрусифікованим батькам вільно обирати для своїх дітей мову навчання. Звісна річ, якщо у вищій школі адміністративно запровадити російську мову, а це було саме так, то й у середній батьки почнуть обирати російську. Адже ж вони не бажають своїм дітям ускладнень при вступі до інституту. Є також багато інших причин, що спонукають батьків до цього вільного вибору. Всі вони створені штучно і підпорядковані колонізаторські ідеї –